Пума. Пума – великий хижий звір з родини котячих, розповсюджений у Північній і Південній Америці. Цих рідкісних тварин називають кугуарами або гірськими левами, і зустріти їх можна в диких безлюдних місцях. Пума виходить на полювання переважно вночі. У неї добре розвинені слух і зір, як і в усіх котячих. В зіниці у пуми здатні широко розкриватися, що дає змогу чудово бачити вночі. Самка пуми народжує одне п'ять плямистих кошенят. Вже через два місяці кошенята починають засвоювати навички дорослого мисливського життя, ідучи слідом за своєю матір'ю на полювання. Для того, щоб побачити, як працюють очі у пуми, Виріж в аркуші чорного паперу дірку, яка за формою нагадує котяче око. Обгорни папером бляшанку і закріпи еластичною ниткою. У темній кімнаті розмісти бляшанку так, щоб світло від ліхтарика освітлювало око. Ти побачиш, як штучне котяче око виблискує в темряві. Скринька фактів Пума нявкає. Нібесвійський кіт, тільки голосніше і грубіше. Самці пуми виростають до 3 метрів завдовжки, довжина хвоста – до 80 см. Пума полює на оленів, мавп і на дрібних ссавців. Бджола та оса Бджіл та ос легко помітити завдяки чорним і жовтим часом білим смугам на їх тулубах. У ос і робочих бджіл на кінці черевця його острежало. Бджоли жалять тільки для самозахисту і після цього гинуть. Медоносними бджолами править цариця. Робочі бджоли будують з воску стільники. Спочатку цариця відкладає яйце. З нього виростає личинка. Далі робочі бджоли годують личинки. Після цього відбувається перетворення личинок на дорослу бджолу і вихід з чашечки. Бджоли збирають солодкий нектар квітів і переробляють його на мед. Вони зберігають свій мед у стільниках, годують ним личинок, бджолину молоть. Джміль більший, ніж медоносна бджола. Він збирає пилок з квітів на задні лапки і таким чином запилює їх. Завдяки цьому рослини розмножуються. Оси відрізняються від бджіл тим, що годують свою молодь не медом, а іншими комахами. Своїм жалом вони убивають комах. Дорослі оси живляться цукром з фруктів, а ще їх приваблює запах різних солодощів і напоїв.